quello che stavo vedendo quest'anno è eh, è un qualcosa che come dire è un'eccezionalità anche rispetto eh, agli altri anni. Negli altri anni, come dire, c'era comunque un problema che però eh, soprattutto nei mesi di settembre che però, come dire, poi riusciva ad essere riassorbito. Quest'anno sembra che persista proprio un problema strutturale nella possibilità di ricercare di ricercare una casa. Basta guardare un po' i gruppi di affitto su su Facebook, ad ogni ad ogni offerta seguono decine e decine, se non centinaia di commenti di gente che va all'asta per una casa. Quindi, come dire, quest'anno l'offerta uh, delle case rispetto alla domanda è estremamente insufficiente e questo a quattro sì che tanti studenti studentesimi, ma non solo, anche tanti tanti giovani lavoratori che casomai vengono qui da altre parti del uh, d'Italia per per lavorare, continuano ad agosto ad oggi che siamo a fine ottobre non, non non trovare una casa. Cioè, come dire, il boom del uh, del B&B ha dovuto anche, come dire, alla ristrutturazione della città in senso turistico eccetera eccetera e quindi l'estensione quindi lì con con i proprietari che preferiscono sempre di più di dire e i loro i loro appartamenti come B&B e non affittare a studenti e giovani, quindi la città questo si inserisce all'interno di un contesto in cui la città anche a partire come di dall'imminente apertura di Figo va ristrutturata e si sempre di più come una vetrina, come una bomboniera turistica, però portando con sé la contraddizione che comunque nel centro cittadino resta ancora l'università quindi viene attraversata ancora da migliaia di studenti che si iscrivono all'Università di Bologna e quindi anche perché insomma sappiamo le immatricolazioni all'Università di Bologna sono anche in aumento, quindi diciamo questa contraddizione quest'anno esposta in maniera uh, in maniera dirompente. Rispetto ad Orgola questione è stato un po' un primo attore contro cui sono mosse le prime iniziative per il semplice motivo per il fatto che c'era già subito un'emergenza di età e c'è il discorso che tanti studenti che richiedono la borsa di dio entro il 23 di ottobre dovevano presentare l'autocertificazione con il domicilio eh, e quindi con il contratto di casa. Solo che al 31 ottobre ah, tantissimi studenti ancora non erano riusciti a trovare una casa. Questo avrebbe prodotto il, il fatto che tantissimi studenti che non avevano trovato la casa perdeva la, la la borsa di studio da fuori sede e quindi prendeva una borsa di studio ah, estremamente ridotta e quindi siamo andati da da ergo siamo in mezzo a stare a questo problema e abbiamo ottenuto che nell'autocertificazione da da consegnare entro il 23 ottobre si doveva mettere un qualsiasi domicilio provvisorio e quello che contava per avere la bozza lì, invece la documentazione del contratto di affitto da presentare entro il 31 di gennaio. Quindi come dire, abbiamo sicurato, siamo riusciti comunque a ottenere del tempo in modo che chi ancora non ha trovato della, una casa ha possibilità di trovarla nei prossimi mesi, e quindi non perdere non perdere la di studio da fuori sede. Rispetto alle abitazioni ergo, le le case che non non non danno agli studenti perché non c'è la possibilità, non, non ci sono più posti. Questo nostro è un'altra un situazione che che stiamo monitorando e che stiamo tenendo sotto sotto controllo perché comunque le graduatorie stanno va detto che le graduatorie stanno ancora scorrendo, quindi come dire, ancora non è chiaro che ci sono degli studenti risultatidoni che resteranno fuori dagli alloggi. È chiaro che se questo dovesse avvenire nelle prossime settimane sarà un altro un altro terreno di battaglia, un terreno di battaglia che però crediamo voluto spostare anche gli altri altri cittadini e tanto è tanto vero che proprio in questo momento, mentre ne parliamo, decine di studenti sono appena entrati nel rettorato di Via Zamboni 33 al grido il tempo è scaduto, perché venerdì scorso gli studenti si sono presentati in rettorato chiedendo con forza al rettore di farsi promotore di un tavolo permanente sull'emergenza abitativa che è studi per gli studenti insieme ad Ergo e insieme agli altri attori cittadini come il comune ci siamo presentati lì ma la, la prorettrice e il prorettore e il rettore erano tutti tutti fuori città ci hanno detto di tornare giovedì noi abbiamo detto che giovedì era troppo tardi perché qui chi si parla lì si decine se non centinaia di studenti che stanno rischiando proprio di dover rinunciare gli studi alla permanenza a Bologna quindi siamo tornati oggi richiedendo la di questo tavolo e adesso stiamo capendo che le 1620 verranno verranno ricevuti la richiesta chiara e quella lì di aprire questo un tavolo permanente con tutti gli altri cittadini che possono partecipare anche gli studenti che si possa provare a provare le soluzioni delle soluzioni concrete